פרק ט"ז. ויקח קורח, בן יצהר, בן קחת, בן לוי, ודתן ואבירם, בני אליעב, ואון בן פלט, בני ראובן. ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל, חמישים ומאתיים, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרן, ויאמרו עליהם,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 איש מחתתו, חמישים ומאתיים מחתות, ואתה ואהרן, איש מחתתו. ויקחו איש מחתתו, ויתנו עליהם אש, וישימו עליהם קטורת, ויעמדו פתח אוהל מועד, ומשה ואהרן. ויקהל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד.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 דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח דתן ואבירם. ויקום משה, וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. וידבר אל העדה לאמור, סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה, ואל תגעו בכל אשר להם, ותספו בכל חטותם. ויעלו מעל משכן כורח דתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח אוהליהם, ונשיהם ובניהם וטפם. ויאמר משה, בזאת תדעון, כי אדוני שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם, יפקד עליהם, לא אדוני שלחני. ואם בריאה יברא אדוני, ופצתה האדמה את פיה, ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שעולה, וידעתם, כי נעצו האנשים האלה את אדוני. ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע האדמה, אשר תחתיהם. ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש. וירדוהם, וכל אשר להם, חיים שעולה. ותכס עליהם הארץ, ויאבדו מתוך הקהל. וכל ישראל, אשר סביבותיהם, נסו לקולם, כי אמרו, הן תבלענו הארץ, ואש יצאה מאת אדוני, ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת.